Bona tarda, benvingut a la presentació de les memòries del escriptor de l'Ospèix de Priment que ja esperàvem poder presentar Figueres que ja s'han presentat a l'Ateneu de Barcelona i a la, de la Cristina d'Empúries Avui a la taula ens acompanya amb el que Marta Javit que m'intervendrà primer després parlarà el, senyor... el doctor Narcís Garolera catatàticament de la Universitat Pompeu Fabra editor de les memòries de Sagarra també crític literari sobretot de l'obra de Verdadell Pla i finalment doncs, parlarà Carles Fages, net de l'escriptor, i hereu de l'obra literària de Fages. En primer lloc passarem però, un vídeo molt curt de promoció de l'obra, no? on hi ha un enregistrament de la veu del poeta no? i després ja començaran les intervencions. Mirad. Un poeta, em sembla que ho he dit abans, Era un home que s'ha sacrificat per la poesia i en definitiva un home que sap fer versos i de versos només n'hi ha d'alguna manera de bons i de res mm. perquè la poesia és una cosa tan delicada que dependeix d'una paraula d'una moció d'una síl·laba d'un niacus d'un dintonga o d'un accent 2010 vaig decidir fer reformes a la casa. I una de les habitacions per les quals vaig començar eh, resulta que estava plena de caixes. Aleshores, em vaig passar un estiu amb un amic meu, vinc a pujar caixes, i aquestes caixes són de la biblioteca de la casa. Aquí, a Sant Climent, estaven tots encaixats. Quina seria la meva sorpresa? Que me trobo cap al final de la feina una caixa de fusta de xampany castellblanc amb una sèrie de carpetes archivadores i carai, hi veig que hi ha el títol de memòries. Ho he ajuntat, me les vaig agafar, les vaig pujar cap a dalt, me les vaig posar al despatx i vaig estar com 7 o 8 mesos major. No, allò. Per mi va ser una alegria Tremenda. Allà em vaig donar compte que hi va amb les memòries de l'Ori que no va publicar, que els devia escriure a Castelló els últims temps. La manera que ens hem de felicitar de tenir eh, un llibre que potser sorprendrà a molta gent. Que tenen fases per poeta, per dinamista, eh, o reduït a la gramàtica en i a mi em sembla que aquestes memòries, que es poden comparar o tenen alguna cosa a veure per l'estil, per les temes que tracta, per tipus de família, etc., amb les dencegar -se, i d'això me'n vaig amb una carta per la eh, poden sorprendre i s'han de conèixer perquè hem de reciclar pages al canon literari de tot, que és on li correspon estar de fa molts anys i d'on ha estat espos per índics eh, que han invocat perser més aviat no van seguit raons motius extralis. <fixi> que parli malament de mi. Bé, bona tarda, bon vespre a tots els que tenim el plaer de tenir-nos aquí, a la Biblioteca Fages de Climent, que avui és un nom ben trobat, molt, molt ben trobat aquí a Figueres. Bona tarda, Carles, bona tarda, Narcís, i en representació de l'Ajuntament de, de Castelló, la tenent d'alcalde, l'Antònia Carbonell, Joan Ferrarós, que també està en col·laboració en aquest projecte. Fa ja un parell d'anys que ens vam començar... Fa un parell d'anyets que, que ja s'havia parlat amb, amb l'anterior alcalde, Santi Vila, i de la meva mà em vaig oferir de seguida a continuar-ho, de resituar, com deia aquest reportatge, eh, com deia Narcís, resituar la figura i l'obra de Fages de Climent en el panorama català. Fages de Climent, em sembla que a nivell d'Empordà és universal, és conegut, universal, parlat, llegit, però en el panorama, en el cànon literari català, que deia en Narcís, eh, crec que pot, pot donar molt i molt més de si. Sí. L'alcalde de Castelló em va venir veure i juntament amb Narcís, amb altres catedràtics de la mà d'en Joan també i el, el seu net, eh, doncs vam dir, comencem un full de ruta per situar a Fages de Climent en el, en el panorama literari català. De quin va sortir una web, de quin ha sortit un tuit, però realment jo crec que el que presentem avui, aquestes memòries inèdites, realment és molt més que una web i un tuit, realment és una edició fantàstica, és eh? realment el contingut, aquesta prosa, la fotografia trobo que és encertadíssima, és una fotografia totalment real, molt real i molt expressiva de, del que devia ser Fages de Climent en, en caràcter, només aquesta mirada, i per tant fem una, no, una nova entrega d'aquest full de ruta que vam començar fa un parell d'anys de cara a arribar a posar en el lloc que crec que li pertoca a Carla Fages de Climent. Ja l'altre dia ens tornàvem a reunir eh, l'Ajuntament de Figueres, amb el tinent d'alcalde, en Josep Maria Godó, i ho porta molt directament, ens tornaven a reunir per veure, després de les memòries, allò, i ara, me, i ara, i ara què més, no?, i més, anem treballant de cara a anar situant a la figura i l'obra d'en Fages de Climent. Jo crec que el que us ha de parlar del contingut d'aquest llibre és el Narcís, ho va fer de manera brillant fa uns dies, ho presentàvem a l'Ateneu de Barcelona amb un èxit de públic, eh? va ser molt maco veure l'Ateneu de Barcelona i faltava, lloc, i faltava lloc per tant sí que s'ha de resituar a Catalunya però aquell dia vam veure que déu nhi la figura de Fages de Climent més enllà del Tordero més avall del, del Tordera eh? déu nhi el ressò que té i la curiositat que despertava aquesta presentació d'aquestes memòries inèdites avui com toca fer-ho és a la capital de, de l'Empordà Toca, és un plaer tenir-vos aquí, poder presentar Carles Fagis de Climent i les seves memòries inèdites en aquí a la capital de l'Alt Empordà amb un record com nou a Castelló d'Empúries que us felicito perquè aquest reportatge és molt maco i molt, molt i molt ben trobat i explica molt bé el que és el cor de Castelló que va íntimament lligat a a la figura de, de faig de, de Climent, casa seva, el portal de, de la Gallarda i tot aquest cas antica en envolta aquella catedral basílica, basílica que no, no, no se li va donar el rang a aquella basílica que teniu a Castelló. Narcís, si plau, si ens expliques què podem trobar aquí. Molt de gust, moltes gràcies, l'alcaldessa... Eh aquest interès de Fages, em sembla que es completa avui aquí, no? Figueres, a la, a la biblioteca que porta el nom. Jo els llegiré mica de què tinc escrit, amb alguns fragments, miraré de no, Carme, gaire, alguns fragments de les memòries sentirem, si no, la veu física, com hem sentit fa un moment, la, la veu literària de l'autor. És un goig per mi presentar les memòries de Carles Fages de Climent a la biblioteca de Figueres que porta el seu nom. El poeta tan vinculat a Castelló d'Empúries, i va viure també, va néixer i va morir en aquesta ciutat. I els figuerencs se'l senten tan seu com la gent de Castelló. La coneixer-se casual de Carles Fages i Torrents, al portal de la Gallarda, eh, Castelló, em va procurar una visita al vell casal dels Climent, al cor de Castelló d'Empúries. El net, que ens acompanya avui, i actual hereu, me'n va mostrar les dependències i em va obrir l'arxiu de la casa, ric en documents històrics i en escrits inèdits del seu avi. Entre aquests em va indicar quatre capses de format gros que va qualificar de memòries, és el que explicaven al vídeo, eh? i em va posar a disposició si, com a filòleg, les volia editar. Cadascuna de les capses contenia diversos plecs de papers, de formats, ho hem vist una mica, i característiques molt diverses, quartilles i folis de paper blanc o de paper ceba, escrits en ploma o amb llapis, i de diferents èpoques. Hi havia també uns quants quaderns escolars dels anys 60, eh, del segle passat, d'aquells que posava davant quaderno i a darrere a la tapa hi havia les taules de, de multiplicar. Guilovert. Doncs, cinc carpetes són capítols, continuen, etc. Escrivien diversos formats. Recordem que va morir el 1968, per tant, aquests quaderns i altres coses que ens situen i per datacions d'ell mateix, ens fa pensar que la, la, una bona part d'aquestes Memòries Són escrites a Castelló els anys que hi va viure, eh, diguem del 59 al 68, eh, uns 9-10 anys, i que devem un agraïment a televisió espanyola perquè eh, quan van entrar els primers televisors a les, als cafès de Castelló, el senyor Fages de Climent va decidir quedar-se a casa ja no anar més als cafès perquè no hi podia parlar si hi havia la televisió engegada i la gent la mirava això és una broma d'agraïment molt lateral però m'agrada dir perquè ell ho diu a les memòries diu ara amb això dels de tele, televisors els cafès ja no surto de casa i això potser va revertir en, en part d'aquesta escriptura o literatura que tenim les capses contenen a més aquelles quatre capses eh, fulls passats a màquina Probablement, penso jo, per Montserrat Baireda, una de les amigues i col·laboradores fins a últim moment del poeta que les va batejar com a cariàtides de l'Empordà i vostès les han conegudes i saben perfectament a qui em refereixo. Les dues germanes Baireda eh les altres dues és la Ester, eh no Esther, eh, i la, eh Juditma, la Carme Guasc, la Mara, hipotèsi, la mare de Toni d'Antoni Solet i la germana que ara es dediquen també a escriure o a la sí, sobre. televisió Exactament. i aquí hi ha, un, hi ha una senyora que encara ah. no està com cariàtida que és la senyora, ho era. Ah, la senyora no Parxés però... ara ja. m'aixecaria a saludar-la <laughs> perquè vostè no, no la poso amb cariàtides però sí com amiga de fases i que té uns epigrames eh, dedicats eh, a vostè i, i sabia que, que viu aquí molt a prop no m'esperava conèixer la d'aquí a Moldeura. Després per valent. Sí, de fet la via d'aver venir vingut a veure. Per per més per més detalls de gent de Figueres molt bé, molt bé, doncs això la Montserrat sembla que fins a últim moment va col·laborar eh, quan era fins i tot a la clínica l'any 68, a passar en net el, el, el gran poema potser és el gran poema d'ell, que va quedar inèdit ara Ara el podem llegir, El somni del cap de creus els, la, els el recomano vivament per l'ambició que té, eh? són uns cants una mica com Canigó de Verder i una riquesa d'imatges i de llengua que a mi em va fascinar quan el vaig, el vaig llegir o sigui, ha sigut desconegut fins fa 10 anys. I ell el va deixar a punt, diguem, passat a màquina, crec, per la Montserrat Baireda. Cada plec, hem dit capses en plecs, cada plec està encapçalat per la indicació genèrica, i ho poden veure a l'exposició d'aquí a la biblioteca, aquí fora, de memòries. Això, cada plec de papers, desordenat, però diu memòries. És dir, com un sac i anava posant els papers que escrivia, conceptuar-les de memòries. I una altra, més concreta, moltes vegades, segons el tema. Eh? Per exemple, doncs, eh, si parlava de la guerra, eh, posa època roja. Eh? I això ja em va cridar l'atenció. O època republicana. La postguerra és una altra història i això de postguerra ja ho ja poso jo. Ell no feia servir aquest terme. I més, passa uns anys, els 40 sense notes. Salta els 50. Uh, sembla doncs que aquests records van ser escrits com he dit, uh, majoritàriament als anys 50 uh, perdó, als anys 60 a Castelló uh, Bàsica i també sembla per una nota que vam trobar al final de tot eh, d'aquell paperet per allò hem de deduir que uh, Fages pensava publicar-les sí. que hi havia un editor interessat a publicar-les i aquella nota, un paper que diu uh, potser l'editor les trobarà massa curtes així, oi? per tant sí que les pensava però no van arribar-se a publicar el títol que hi havia destinat o pensat que tindrien seria més que memòries que hem posat ara perquè ho fem nosaltres llibre. diguem sense autorització seva Eh, els, els inèdits tenen aquest problema que hem fet un llibre que eh, l'autor no, no sabem si el, el voldria així com l'hem fet, estructurat i si fins i tot l'hauria publicat o no però vaja, esperem haver-li fet un, un favor fent-lo conèixer, sabia greu que això quedés en, un, en unes capses però ell el títol pensava a la recerca de mi mateix fixi'ns-se eh? a, a la recerca un que havia llegit i rellegit diu Proust, té aspectes proustians Uh, després en parlaré, en tot cas aquest títol a la recerca de mi mateix, eh? parlar d'un mateix amb els seus records, i a la vegada va, preparava un altre, com ho diríem, un altre llibre perquè jo no l'he gosat incloure aquí perquè era massa llarg en apèndix, un altre llibre que, i, el qual destinava un, un títol semblant però diferent, i és molt interessant des, quan el tinguem publicat, que s'està preparant ara per l'edició, es diu Auca de mi mateix o sigui, a la recerca de mi mateix serien les memòries, almenys en prosa. I auca de mi mateix volia posar de títol a unes memòries en vers que jo no conec memorialista que hagi escrit ni en segarra, tan dotat per la poesia que fes unes memòries també en vers. No. O sigui, el cas de Fages és espectacular, perquè d'aquí poc quan Jordi Pla tingui a punt l'edició i està treballant de d'auca de mi mateix, podrem llegir en vers Potser pàgines o coses que ja sabem per les memòries en prosa. A mi m'ha interessat més sempre la prosa. Em fer estudiar la prosa de Verdaguer, naturalment la prosa la gran, la prosa de Sagarra, l'articulisme, com també faig, va fer, i a les memòries. És clar, ja tenia un, una, una certa referència. Eh? I després he anat comprovant que el to, to l'estil, la família, una sèrie de, de factors, l'aspecte satíric, Uh, coincidien bastant amb els d'en Segarra. aquest matí m'ha trucat el fill, Joan de Segarra per dir-me que ja havia rebut, tenia les que dir, les memòries i, el, i, i Joan és molt cada dia un llibre i, i de tota la vida, és un gran lector i ja havia vist les dues notes en què surt el nom del seu pare perquè, però s'ho ha agafat molt bé, clar, resulta que quan faig es publica el primer llibre l'any 24, les Bruixes de Llers, a Barcelona, al senyor Sagarra, que devia estar escrivint el Compte Arnau, aquells 9.000 versos amb alguns de fantàstic, sobre tema, diguem-ne, mític i molt rural, com feien en Sagarra sempre, a Cram li apareix un llibre d'un tema rural, mític, en fi, les Bruixes de Llers, i amb una llengua que es feia dir-sí senyor. Esclar, eh, que ja ho fan això els artistes, els escriptors, sense conèixer, sense conèixer -ho. I a més a més, sense haver llegit el llibre, que això ja és, és Explica Fages que eh, Sagarra, ell ho va ratllar i va posar un personatge i després més avall diu un famós escriptor i també ha ratllat abans en Sagarra. Jo, esclar, el filòleg, aixequem, girem les cartes i en nota, veu de plaça, abans, ratllat, diu, Segarra. O sigui que... I això és el que ha vist el fill, i que li ha fet gràcia, i dic, no t'has pas, no pas molestat. No, ja, això està molt bé. No, i després van ser molt amics. És veritat. Diu, senyor Segarra, què li sembla aquest llibre? Diu, no me n'han parlat gaire bé. Diu, però eh, eh, l'ha llegit? Diu, no. És a dir, que era una mica, dient, un que entra en el meu terreny. L'altre seria, en pla que era... L'escriptor en pordanès, amb més vinculació a Barcelona, sobretot, i professional. La diferència d'enfages que jo crec que no s'ha de dir que no va ser vocacional, sí, però professional, com feia Pla o en Segarra, aquests que vivien de la ploma, articles, el diari, però de, per viure de la ploma es dedicaven Professional. En Pla era un professional, portava amb el seu editor i pam, pam, i ho aprofitant i escrivint tot. I Fages escrivia molt, ara ho veiem, ha deixat 14 o 15 obres inèdites cada dia uns munts d'epigrames que en Joan Ferrarós farà conèixer aviat, no sé si cap al Milé, inèdits. Aleshores, en Pla, quan el jutge, un cop mort, perquè no se'n va ocupar mai en vida, i a mi em fa pensar que hi havia allò un altre escriptor empordanès, oberta, <laughs> encara que jo sigui de Palaforgell, no, no convé gaire, és millor un que sigui el representant de l'Emporda. Total, que en Pla en vida no li va fer cap retrat i el considerava, deia, un tipus fabulós en fages de les memòries em parla perquè al començament hi vaig trobar en Pla a Girona eh, i li dic, senyor Pla o Pla, no sé com es tractava però vaja, Pla eh, dieu que sóc un tipus fabulós però no escriviu mai res sobre mi ni em feu un humanot o un retrat i no li va fer i un cop mort, sí, anys després de la mort va fer un retrat potser el més llarg d'en Pla, 230 pàgines sí, sí. d'un llibre al volum escrits en Pordanesos que ha quedat una mica així... Perdut, però és un retrat que jo crec que s'hauria potser de destacar, publicar, en tot cas alerta perquè ara que n'hi han apareixent obres, em sembla que en Pla no, quedarà, no quedaria tan bé com quan va dient, va traient diguem mèrit a Fages, perquè és un autor que no ha publicat només pels epigrames i, i les bruixes i els sabaters obres llavors clar, és un elogi però menys a Aquella cosa una mica es marcava en el terreny, bé tot això és per lligar una mica eh, a fages i, i l'escriptura la literatura eh, aquests títols l'hem posat de subtítol perquè em sembla que s'havia de treure Sagarra va posar només memòries ell pensava a la recerca de mi mateix però també hi hem posat el títol més descriptiu de memòries passa que aquest llibre a veure aquest llibre aquest, en conté dos i De fet em podria contenir tres. Fages pensava, sembla que tot eren memòries, però, hi havia una part dedicada a la seva mare. M'ho deixes dir que jo dic Fages el teu avi era nen de mama, era nen de mama. I jo quasi penso que va escriure tant per, pel, que, pel que no havia escrit la mare, que era una persona molt llerada, va passar per les franceses, sabia francès, era mestra i escrivia. i llegia novel·la negra, d'amagat del fill. Sí, és sensacional llavors hi eh, anava a espectacles oi, a Barcelona d'amagat al sí, sí, cil sí. sí. jo, jo estic llegint els seus diaris i jo marca, ah, sí. ja m'ha dit els diaris de la mare sí, sí. Bueno, jo tinc el, diaris, els ulls oberts perquè m'ho has més. total, que li, volia fer un llibre Lluïsa de Climent per la mare tenia una, una admiració i un amor, diguem-ho clar, fora mida Fora mida. la prova és que ho aquí hi ha un capítol llarg, de 10 o 12 pàgines que es titula La gran amor i jo sempre comento que esperava trobar-hi una altra cosa una mica de, de, de flair, de relació de marro, que ja hi és però amb una altra banda i aleshores em trobo que el gran amor és la seva mare i els fages no, i són diguem, els fages i van néixer aixecant fages però vull dir, els fages, doncs eren els fages en una altra banda de família i no per qüestió ideològica jo crec que les famílies Climent i Fages eren molt diferents però no per qüestió ideològica, uns liberals, els altres més catòlics o ultracatòlics, però no, no, jo crec que és per la mare. I tu m'ho has corroborat moltes vegades, que era un molt emmarat. Totalment, eh? totalment. Totalment emmarat, és que és molt fort. I llavors dius, bueno, Proust era igual. Si han llegit el, el no la recerca, sinó que ell Un volumet de Proust, escrit abans que es diu Contra Centavef, un volum que té un títol de Contra el crític tal, bé, això ah, no ens interessa, però aquell volum eh, és això, és ell i la mama ja no es trobava gaire bé després va ser esmàtic, ja no, no era un noi amb gaire salut, parlo de Marcel Proust el top ten de la literatura per mi eh, del segle XX europeu eh? Eh, diu eh, això, que la mare li llegia els articles, li portava el diari, i li retallava, nena mira això ja ho havia llegit, això al matí ja la mare havia llegit l'article de, del nen que havia publicat, nen, noi però que la Recherche saben que comença i es poden encallar aquí, eh, a més d'algú m'ho ha dit que es poden encallar aquí, les 50 primeres pàgines de l'obra de, de Proust, bastíssima, a la Recherche, les primeres, jo dic 50, per són per dir si la seva mare puja a fer-li un petó a la nit o no. La mare està baix amb, uns, amb uns, invitats, uns convidats i ella és a, a la ninyona al porta al llit de nen i, i clar i té aquella angoixa a veure si la mama puja a fer-me un petó i això t'ho diu amb 50 <coughs> fàgis és una gran literatura més per i per molta gent, eh? vull dir que no s'espanta ara, si un s'encalla i diu escolta, perquè hi pugui a fer un petó m'ha de, de tenir aquí eh, que jo m'hi adormiré eh, doncs eh, deixem-ho no, però continuïn però aquesta arrencada de, del vespre que espera la mama això m'ha fet pensar i ell llegia molt, el rellegia precisament el primer volum ho diu i una nit, sol, rellegeixo el primer volum de la Rexerça que clar, fa bé de, de I té algunes coses semblants, i alguna de paròdica. Hi ha alguna cosa que fa paròdia, però és que això ja és anar més enllà. Molt bé, aquestes memòries, en deia ell, aquests escrits, en, els titula molt sovint Confessió. Confessió, confessions, eh, de què es confessava. que va tenir una educació catòlica, jesuïtes, etc i tenia penediment o era conscient de coses que havia d'explicar i confessar. Bé, sigui per, en sentit religiós o deia una confessió general. Manifestar, escriure, publicar la seva vida. I, esclar, a la vida hi ha moltes coses i depèn de quines. Aquí n'hi ha algunes doncs, que podia no, no posar, però les hi posa. I és una confessió molt llarga. Un flert d'una relació amb una noia argentina, sembla argentina, poetessa i, i quan ensenya els versos ella en castellà suposo, li vol l'opinió del seu, de Fages o, o d'Alman, no? i Fages li diu aquests versos són passablement dolents. Eh? Passablement dolents. Això és una mica pla, però girant-ho. No? Passablement dolents. Però llavors li explica què és la poesia. A veure, l'ensenya. No? En la relació hi ha la relació una mica poeta i aprenem de poeta. Interessant. Tot això sí que és molt confessió. I també deia que era un verídic, verídic llibre de memòries. No fa ficció, no són memòries o Si sigui, Tinguem present que llegim faixes de debò, autèntic. o Almenys el que ell sí, sí, ho és, a més parla molt clar bé, em salto coses biogràfiques vostès saben que no va anar a la guerra eh, després de passar pels jesuïtes va fer la carrera per centrar-nos fages, ja ho deuen saber fa la carrera a Barcelona, comença a dret eh, abans han anat als jesuïtes fint, eh, vivint a Barcelona no? a la casa amb el, amb el pare una casa sí, sí, serrià sí, i anava sí. als jesuïtes perquè ell tenia un oncle un oncle important i famós eh, l'oncle Ruiz Amado era Ruiz Contreras, però Ruiz de de Castelló, els Ruiz Contreras eren parents de no, la teva, la mare, la mare, la mare sí, cousins a la mare. La mare de Fages, l'àvia teva era era era Contreras. Contreras, sí, i Contreras. Va venir un Contreras, enginyer de Boscos, Doni Larion i Larion Ruiz, Ruiz Amado. llavors és un, un un fill, no?, el jesuïta agafa el nom Ruiz Amado, perquè si es posava Ruiz Contreras, era un altre de lletres, escriptor, metge que vivia a Madrid, a Madrid, a Madrid sí. i que traduïa, va traduir tot Anato el Franz, i era menys capellans, i ell li dirà, el cosí, cosí, jesuïta, eh, fins i tot no es posa igual de no. Bé, tot aquest món jo l'he anat coneixent, llegint i parlant amb en Carles, perquè és un món, a Castelló com deia la teva àvia diu, és, això és, diu, com eh, de París, com deia com, una, com el barri llatí de París, una cosa així Dic, aquí la gent llegeix <ríe> sí, la gent el, el Puig Salmer la, de Castelló sota la, el Campanà no On hi ha la casa Clima Bé doncs ja saben que almenys, en línies generals, eh, passa Barcelona els jesuïtes, que això el destaco perquè la SEM el fa semblar més en la guerra Pla no va passar als maristes de Pana-Frugell i després de la universitat on tots perdien el temps no, no va aprendre res en Pla per tant s'ho va fer, encara té més mèrit d'autodidacte, llegint i esforçant-s'hi fent-se un estil cas de Pla no, té, re, no té, a veure. té a veure però diferent de la guerra o fages que han passat pels jesuïtes que en aquella època volia dir un domini de la retòrica, etc etc. Ben, ben calçats per fer literatura, sobretot els poetes. I ens sembla que fages veu la vocació poètica, ho explica en el seu pas pels jesuïtes. I en Segarra igual. Tenien un jesuït, el pare Moreu, un arragonès, diu en Segarra, i ell no en parla potser perquè no el va tenir de professor, però que era un que era el que els ensenyava realment. I els sabien qui era Ariosto, recitaven la primera estrofa de... en italià, feien sonets imitatius en francès, i els formaven molt ben en literatura i en retòrica, que vol dir l'art de fer versos i l'art d'escriure. De... Avui això s'ha d'anar a una escola d'escriptura on potser no t'ensenyaran això mateix, retòrica, no? perquè els professors potser no, no, no la coneixen en tot cas, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Universitat comença dret com tots els fages jurista de dret, res, primer any de dret i el segon curs, lletres aleshores deu ser el primer de tots els llinatges fages que, i climents també, que s'hi sencia lletres i després fa, vol fer un doctorat i va a Madrid a aquella època el doctorat s'havia d'anar fer a Madrid i, i va fer els cursos, etc. Uh, però no, no el llegeix, les escriu i treballa un tema al paisatge en Homer, fixin-se el tema, el paisatge en Homer. Va mal, no? I això em va deixar es veu, ara sabem, un centenar de pàgines escrites, Dic que sí, van anar fent els cursos i va treballar. I aquesta tesi no la va arribar, no, sé, no sabem, el major no sé per què, ni ell en parla, a defensar públicament allò que es diu, per tenir el grau de doctor. Que va anar de poc que facis res, a més a més, de doctor en classe. Llavors és aquella època doncs, que ho veiem amb llacet, anant a fer classes en un institut a Barcelona, de literatura... És dir, aquest et fages fora de Castelló, a Barcelona, i homologat, diguem-ne, en aquesta altra gent d'etreferits de l'època. En fi, eh, l'hem de resituar una mica. La guerra... Bé. es casa, perdona, el fet important és que es casa, això és important per tothom però es casa amb una determinada noia, d'una determinada casa important, del Penedès amb la qual cosa entraríem aquí i ja en parla molt, el sogre d'aquell món on ell va encaixar-hi però no del tot, eh? exactament va provar, des... Bé, en fi i després de la guerra ja té una filla, que és viva avui no és pas aquí, Maria no, no, Antònia no, la, la MAF, Maria Antònia neix el vaig conèixer a l'Ateneu, vaig saludar, i em diu jo ja soc gran, dic, jo, jo, perdoni, però sé no els anys que té, sinó el dia que va néixer. <ríe> I vostè és nascut el 8 de febrer del, del 36. Com ho sap? Doncs, li sé els anys per això, perquè ell diu el dia que la... va néixer poc abans de la guerra. I es vive encara. I doncs, durant la guerra era Barcelona i tenia aquesta nena d'un any, dos anys. L'etapa de, de guerra i Barcelona és interessant. El que no explica és una part de la veritat. Diu que Castelló, diguem salvar la vida gràcies a l'alcalde. Això no ho explica ben bé, sinó que el van confinar a casa seva i li van posar dos milicianos a la porta. És a dir, l'alcalde de Castelló, bordes de la cuesta d'Esquerra Republicana, el va salvar de l'assasinat purament, com, com Plau o Sagarra, que van fugir. Eh, eh, ell el salva l'alcalde, el tanca a la presó al cortalillo, no sé, de Castelló i el, el confina el tanca a casa seva. I a casa seva custodiat, m'imagino, a baix per dos eh, milicianos milicials, i aleshores aquests milicials es, es disputaven això ho va explicar el teu oncle el Pere Ignasi es disputaven la, la, la, la, la guàrdia tots volien anar a fer de fuàrdia a Can Climent de Castelló perquè la senyora, la teva cuinava, cuinava excel·lentment i els milicials aquells dies treien el ventre de pena, Es a dir, van acabar menjant junts amb els custodiats amb el personer, i després jugaven a cartes o sí, sigui, la Guerra Civil també té aquestes coses. Però d'aquí passa Barcelona amb Ventura Gasol el treu, diguem, d'aquest confinament de Castelló i va a Barcelona. I no sé què passa, no ho no el diu ell, tampoc això, però hem sabut que a Barcelona el tornen a detenir, no sé qui va dir qui era, una, una delació, bé de saber, i vivien a Barcelona una txeca, va conèixer les delícies, diguem, entre cometes, d'una txeca. Estudistes. I és clar, la Xeca era una cosa terrible, eh? inhumana, eh, volia... era més a més amb pretensions avantguardistes. Suposo que en tenen una lleuger idea o poden saber d'algú que hi va passar. Els historiadors d'avui ens escamotegen molts llibres i estudis sobre la Xeca. Bé, el que ha passat per la Xeca, jo imagino que ja, ja ho ha vist tot. Perquè si la dreta feixista i llavors l'esquerra, l'anarquista sobretot, i també comunistes als anys 37, eh, eh, el van fer patir. Quan surt d'allà per intervenció del president del Parlament, Joan Casanovas, i parlant amb el responsable d'allà a la Che, un tal Aurelio Fernández, anarquista, allà bores diu "Què faix? Si mentors casa em poden tornar a la perquè sóc propietari o ve des saber perquè". I encara fins que això no ho sabíem, eh? S'ofereix, es presenta com a voluntari en un camp de reclutament de, perdó, en un camp d'instrucció de reclutes de d'Arenys de Mun republicans. Eh? Llavors es fa voluntari de l'exèrcit republicà per alfabetitzar aquells nois que ja devien ser nois de, de, de 16 anys o de 15. Total, que es, això sí que en parla. L'estada, i molt i llarg, l'estada, el campament d'això, a la seva manera, literàriament, i amb uns personatges, en parla bastant. Jo no en sabia res d'això, i és, clar, és important. Després de la guerra es queda a Barcelona... I, i a partir d'aquí el que vostès saben o poden imaginar un cert buit de la, del catalanisme més resistent l'exclusió de la seva poesia tota integral dir, cap ni un sonet no li, ni, no li salven en l'antologia que va fer Joan Triadú l'any 1951 es va sentir ell exclòs això el devia fer patir molt i bueno, tot això va anar, fent, va anar fent feix fa un epigrama duríssim contra aquest pobre triadú que per triar no té do si sí, quan tria, tria, du és que és un mal triador i això en això era mestre fages, eh? era mestre. i és clar, que això no per la senyora triador més sinó que hi havia aquesta visió del que cat... i Fages no era prou catalanista com no ho era cagarra i com no ho era en pla és dir, els grans escriptors tenen aquests problemes, aquí potser i ha altres llocs molt bé, després de tot això té ànims de publicar el 54, sembla que és quan ja fa l'editorial, ell pèrgamo, no? Okay. Munta un editorial, en casa seva, pèrgamo, i publica un llibre amb pròleg d'Eugeni d'Ors, que en aquell moment era Don Eugenio d'Ors, a Madrid, carregat de càrrecs i medalles i, en fi, uh, franquista decidit, no? Amb Correajes havia anat i tot i calça curta, potser ja patètic, l'Ors, però bé, bueno, era un home molt culte i, i, i va voler saber que li fessin un ministeri, no, un ministeri, no una càtedra d'història de la cultura això devia ser tot i li fa un pròleg per amistat això. i clar. treure un llibre a l'any 54 sobre aquests personatges de d'ordis el Sabater i el Poll i la Pussa i tot plegat tornem al tema de les bruixes, etc l'any 54 en Sagarra ja no va ja no devia fer-ne cas perquè ell estava amb les seves memòries, etc. i altres coses i faig es treu el sabater d'ordis amb pila, o sigui, un epíl·leg, sí, pròleg d'ordis i un epíl·leg breu d'un tal Salvador Dalí del mateix carrer, es portaven dos anys van ser companys d'escola amics tota la vida i ara jo almenys vaig veient per coses de les memòries i per altres i per fotos que aquesta vinculació Fages-Dalí potser, i a Figueres, l'hem de tenir molt en compte eh? Fages escriu unes pàgines eh, i més potser limitar això per no llegir d'altres que duia ja m'he perdut fa estona, doncs els estalviaré tots aquests paperets però sí que una cosa que vegin i a Figueres és obligat ja em diria que escriu un somni un somni, és dir, literatura unídica que, ja ho veurà, si els diuen que pot ser escrit per endalí s'ho suc creurien g tenir, faja sempre escriuvatig, Bar Vaig eh? tenir un somni semític. Una nit d'ànngels, femenins i orís asexuals que versaven i em feien música de corda. La més esvelta, a la qual no barag poder veure la cara, em presentava un deliciós guisat d'esberggínies trinxades. Jo, llegint això l'altre dia a la l'Ateneu, en aquell moment em va venir, l'escarxofa d'en Dalí. Eh, em se'n va acudir, no ho tenia preparat, digui, i per tant els he de dir que tornem-hi, no? Primer el, el guisat, en un somni d'una jurist, un guisat d'esvergínies trinxades amb espinacs, espargit amb tòfones i brins de pit de feisà trinxat. Clar, això pot ser és literatura delineana de que escrivia molt bé, l'únic escriptor eh, surrealista important. Els àngels es transformaven en arcàngels. Un aurí exhibia un cartell que contenia una frase ben meva. Tota la cuina és un art empíric. Però de sobte es metamorfosava en valquíria i s'esveïa com un d'aquests fundidos de la televisió, anys 60, empaitada per una legió de carups que es devenien serafins. Avui dia aquestes jerarquies angèliques ja no les deu conèixer ningú, però ell sí, carups que es devenien serafins, eh? músics. Pintats per la mà de Van Eyck. Clar, aquí hi ha moltes coses, ja ho veuen, eh? coneixement de moltes coses. I llavors, ara aquí és lo sensacional, perquè això passa a Figueres, a la rambla de Figueres. No pot passar en lloc més. Diu, un ballart cego repicatejant les llambordes de la cafeteria Història. Aquí vaig, d'alí. Llocs concrets, a la cafeteria Història són. Som el centre del món, no vi sacra, que era la capital del món, sinó a Figueres. Repiquetejant les llambordes de la cafeteria Història, amb un gaiato blanc, anava cridant una altra frase meva. Que es desenganyin els teòlegs, tot això dels graus diversos de l'angelologia. Tema de l'hors també, els àngels, tanco parèntesi. L'angelologia no és més una qüestió de plomes, tanco. I això ho recita aquest vell sec que ja veurà qui és lladre, vareig cridar-li però els tres germans Gorgot de Dernius sensacional que sol trobar els dijous en aquell lloc de l'història, varen contenir-me què fas? no veus que és cego? sí, però m'ha plagiat, bueno, qui era el seu. John Milton l'autor del Paradís Perdut poeta del XVII anglès, John Milton el fa passar a la Rambla de Figueres si això no és nit, doncs es fages aquí ho havia de llegir això, eh i ho faré processar per encarpanta Va, aleshores eh, jo pobre de mi que sabia jo soc de Vic eh, visc eh, temporalment o quedat amb una noia de roses i eh, d'encarpanta no sabia res i aleshores eh, la Carmela Cosí que coneix Figueres i coneix molta gent o potser vostè Maria m'hauria dit era el senyor Paco etc. això ja ho he posat en nota el faré processar per encarpanta i ara ve l'altre i passaré els meus honoraris i passaré els honoraris al meu gendre de Girona, advocat. Però el cap de policia, senyor Torracillas, més grans potser poden recordar, això és els anys 60, i el cap de policia, senyor Torracillas, que m'havia fet estendre dies abans un laissez-passez per a Perpinyà, després de la guerra, va intervenir exalant una fumarola lila, el meu color predilecte, en la seva pipa cap de la policia que fumava pipa que li arrodonia, o ell s'ho somia no? que li arrodonia un aspecte volgut de Sherlock Holmes però esclar, llavors surt salto coses, té un diàleg entre personatges vius i morts perquè a més parla d'altra gent, passa Don Ramon de Font Coberta i Roger el germà de Trino de Font Coberta i Roger a, a casa de sí, sí, la casa Masseli però diu Diu, noi, el noi Carpanta eh, passa per allà i el pare li diu, noi, de veres fa tramuntana? I va preguntar, ah, el desheretat d'Ultratomba, perquè clar, aquí apareix un Carpanta però d'Ultratomba, en fi, la cosa és molt onídica. I el fill, li diu, el fill Carpanta diu, no, pare, diu, no fa bé. és que ha passat Don Ramon de Fontcoberta, Roger. Esclar, jo, que per, per, per entendre això s'ha de ser... Figuerenc i també coneix el senyor Ramon de Franco de Castelló no sé què ho fa però sempre que passa ell em vola lluny al barret hem d'imaginar que aquest senyor passava d'una manera que li volava el barret és una hipèrbola, una exageració d'alguna manera de caminar com si fes ben i llavors que el somni interessant és que hi ha un diàleg entre això per John Milton a la Rambla de Figueres davant de l'història etcètera, etc. jo ho trobo francament a, a, a, a, a, i de línia de línia i al final em sembla que li demana amb els difunts, que això és una cosa molt antiga en literatura i en fa jo saber el somni de Bernat Metge i el somni de Sipió tenim tota una tradició, la Bíblia el somni de Jacob, hi ha una tradició de somnis literaturitzats molt, hi ha una obra, la més important en prosa catalana medieval és el somni de Bernat Metge, Bernat Metge es coneix per el somni de és impecable i és també el somni en què que se li apareix en somni eh, parla amb el rei Joan Uh, que, ha mort, que ha mort i metge està implicat en el complot, alguna tosi de vida. En tot cas, per congraciar-se al uh, del, del nou rei, Martí fa el somni a la presó i altres difunts. Va rechomiar, aquesta els farà gràcia, entre 6 i 7, ara ja som a la matinada d'aquesta mateixa nit, va rechomiar entre 6 i 7 que havia comparegut a casa meva el veterinari municipal Altro, ara ja som eh, a Castelló un dels cinc que integren el col·legi de Manescals de Castelló d'Emporia i un m'havia ah, perdó, i m'havia donat ordre de matar el Dein, el Dein era un gos de casa d'Ens de Pages mateu-lo vos si us fa nosa o li teniu enveja perquè és més maco que el vostre el diàleg, eh? No és això, és que està malalt i la ciència, que ets dies en vist boses, i la ciència es declara impotent per guarir-lo no podem curar, doncs el tribunal de Lieja, ara qui fa una broma que a mi em va costar també entendre, però el Tribunal de Lieja, presidit per l'advocat Pou i Sabater, un senyor que va fer llibres etc ho tinc anoat amb nota, perquè aquest va fer un opuscle als anys, als anys 60 sobre un veredicte del Tribunal de Lieja. Per tant, aquí en el somni li apareeixen Pou i Sabater, un advocat que eh, això, el Tribunal de Lieja diu presidit per l'advocat Pou i Sabater, per cert vestia un esmoquin que li venia petit, ho ha decretat és un cas d'eutanàsia i com que se n'ocuparà el concili som l'any 63 64, se n'ocuparà el concili el concili econòmic diu un cop diu, a Castelló els pagesos en diuen concili econòmic eh, bueno, té, la broma deu ser d'ell, però en fi com deia que els fages eren, no eren conservadores sinó que eren conservaduros i d'aquestes en té moltes ja ho saben, fages divertit sempre i diu aquí que el el, el consell es recuperava l'altanàs, diéu, Mateu l'ogós i etc. I llavors comencen, diéu, si és una ordre sanitària, vos mateix, però us adverteixo que faré un article a l'Avantguardia denunciant-vos a l'associació Protectora d'Animals i Plantes. Mateu el gos, Mateu l'ogós, Mateu el -lo gos, Mateu l'ogós. Semblava que anéssim amb tren abans, abans de les noves travesses, és a dir, pam, pam, pam, pam, això és. Mateu el gos, no, perdona, Mateu l'ogós. Mateu el gos, perdona segueix, eh, jo he de el... no, no, acabo, acabo aquest tros no, bonic, dir que jo m'esperava a acomiadar-me que... he de marxar al col·legi d'arquitectes que també tenim en però em quedaria, eh, perquè es divertiríssim ah, eh, eh, sí, és divertit, T he agafat un tros doncs em sembla interessant segueix, segueix, que... que tens públic sí, gràcies, ens queda anar un acte bé, i això acaba eh, diu, sí, podeu dir al senyor, a l'alcalde, que mataré el meu gos si és que els que em neguen la seva companyia no estan contents i es queixen que no és prou absoluta la meva solitud, o sigui, per deixar lo encara més sol. Solitud em va patir, té flecs escrits que es titulen solitud, la, la meva solitud, en fi, i quan se li casa la filla petita encara més, no? Sí. Aleshores això és no, un tema que no és de, tan divertit. Bé, i llavors diu, beu, ho veu, ho veu, tanco aquí, eh, beu, ho veu, ho veu, em deia satisfet l'alcalde de Sant Mori, des d'una cadira del cafè Norat el cafè Norat és de la Rambla de Girona hem, però aquest somni barrejat Figueres, Castelló i el cafè Norat i la història no ho troben això delinear de, de a més a més hi ha coses divertides li fan dir vos sou el, el, el, el gaité eh? visca el gaité i llavors diu el gaité sou vos va cridar Milton us veig el sec diu us veig i què més voldria ell que ser un bon poeta va exclamar el pare Carpanta ressuscitat amb guants vermells i gorra blanca d'anar a sols. també s'agarra aquest tipus d'expressions «lo tu», «lo vostè», «lo gaités si vu», i el gaitero si et lei. i això em sona tot a, a, a, a coses de Dalí repetien anof, ara riuran també totes les veus de la terra això, repetien en off totes les veus de la terra, és Maragall. I jo, ja, ja, Jordi, ja ho sé que tu saps. És el comternau de Maragall. Eh? És el cor grec que Maragall posa totes les veus de la terra. Tu saps més que jo, eh? eh? A mi, Manol, comternau. Doncs ell, que havia desit molt Maragall i li agradava molt, aquí posa totes les veus de la terra. Etcètera. En Carpanta, l'avi, va genular-se els meus peus, Punt. ens trobàvem al gallpig de la rampa. Clar, no, no, no els en llegiré més, n'hi ha més de divertits, però tocava aquest. Aleshores, que vull dir això? Que la literatura de Fages, doncs, això ara tenim més elements, ja en teníem, perquè Dalí li va fer aquella pila, i va i van fer l'auca, que em parla aquí, l'any 60 ho van fer un auca, rodolins d'en Fages, dibuixos d'en okay. que són números. I això en Dalí opinava més, també proposava algun vers, li canviava, es veien a Port Lligat, en fases hi anava quan volien i allà en Dalí no feia de Dalí i estaven, treballaven sobre una auca que la veuran m -m reproduïda si van al portal de la Gallarda en d'anar-hi al no? portal sí, sí, de la no. Gallarda i veuran que els el posen per estovalla diguem-ne l'auca mentre esperen que els portin el primer plat poden anar llegint com he fet jo els rodolins de l'auca que són divertits amb unes rimes sensacional. el teu avi feia aquelles rimes espectaculars feia rimar coses que a primera vista no ho sembla. Bé, quin valor tenen? Doncs això, un valor històric, literari, sobretot, perquè ens veiem com la vocació d'un escriptor, així com el quadern gris, que em sembla que em vaig parlar quin. dia, el quadern gris, Pla, és la, és, la, és la novel·la. A veure, el quadern gris, diu, en Pla va posar sota el subtítol un dietari. O és tot menys un dietari. És una novel·la de formació el que passa que en Pla barrejava i volia barrejar gent expressament llavors fa un llibre de viatges eh, i en diu el carrer Estret i allò és un llibre de viatges perquè hi va al Manescau al veterinari de fora, s'instal·la a les fontes, etc. I surt la Francisca, una veïna francisqueta la Françoasa de Prus penso jo etc. etc. sempre som allà mateix literatura, literatura, literatura no s'agafin mai una frase, una afirmació d'en com si fos d'un notari eh? mai és la versemblança, és la mentida literària és la ficció i Pla té més ficció, el que passa que no es nota llavors no li agradaven fer novel·la i fantasia era enemic del teatre, de l'òpera de, de la poesia, del romanticisme era anti tot això en Pla i deia jo en tinc prou amb la realitat i la treballava líricament però a la seva manera i deia això perquè un dietari no ho és ho dir. és una novel·la de formació quan placen la vocació. doncs això també, aquí hi deixem pàgines que són de sentir-se que ha nascut per ser poeta i bueno, sort que tenia unes rendes i, i ho podrà fer, en el cas d'ell propietari, això, el que passa que no ho va poder fer prou, i tampoc va ser un professional de la ploma, com he dit abans per tant, tenim coses que no li van acabar no van acabar d'ajudar, i la seva vida biografia, home, Déu-n'hi-do déu nhi déu menys els anys 40, és que no sé per què hi ha un salt de la, de la guerra salta, eh? els cinquantes. Va, tindrem els problemes aquí ja, to, després de la guerra el patrimoni estava destrossat i aquí... Ja, Fins i tot va deixar llavors d'anar a l'Ateneu, d'anar-se'n de Barcelona, etcètera. Uh, I és l'època, potser, que escriu això però se'l comença a conèixer per aquells epigrames que corrien mecanografiats, probablement també per les Maireda, potser, i la... els havia vist a Perpinyà l'any 70 o abans, uns epigrames que corrien, em diu, ja, doncs, vostè ho sap perfectament, aquest potser no, però en tot cas corrien mecanografiats i era una cosa que corria de Manmà així, en Plau diu, me les ha passat en bec de creda o no, que li havia passat els epigrames vull dir, no eren ni impresos i clar, no, no es van editar fins, fins fa poc, fins al 2002 o 3 ah, no, va editar uns, uns quals, sí, però sé, i de, perquè, no, dic. sí d'epigrames, sí d'epigrames i després de poesia culta eh? sí, sí. sí, eh? no, no, de poesia culta ah, ah, però d'epigrames els epigrames, epigrames. el rian, ma caricatura de Jordi Oysso, per mim. Sí. 1995 està redit al 100% de mort. Exacte. És redit, reditar per primera vegada al 100% de mort. que cuva dit tant o tant. Sí, sí, però el dibuixo en Felip eh? els dibuixos estan feliç vi là. També dibuixos estan feliç vi. Clar que es podem considerar que és el gènere fet en una obra, sí. d'acord. Sí, de tema d'un tema especial, sí. però Epigrames com a tal, en Ferrarós en va preparar fa uns anys 700. En Joan, sí, ja, Joan Ferrarós va publicar fa 10 anys 700 epigrames al centenari. I ara en sortiran 700 o 800 més. De manera que tenim epigrames que els feia molt bé i n'era un més. En Joan, en un, en el, en un llibre que va dictar l'editorial aquell d'à federal, d'una antologia de, de poetes pigarenques, pigarenques Eh, ai, amb pordonesos o pordoneses en, en, eh, en l'apartat de fa gestió en ràpid bueno, però diguem que en línies però generals no sé, sí. corrien així el mateix pla l'any 80 fa aquest retrat l'any 80 i diu això, me'ls ha passat eh, en còpia mecanografiada en, en bec de crèdit llavors el, el joc templar és dir sí, però, però no sí, el sabateror, i, i què més no, no ha publicat, no ha publicat" eh? una mica. cosa cara d'aquí 4 anys, si Déu vol, i tot va bé sortit, tindrem 14 llibres de, o 15 o 16 de, amb les memòries de fages a, a, per llegir, i potser llavors començarem a veure aquest escriptor que no l'havíem vist tan global Però, el meu pare, per exemple va, va reeditar, reeditar lo que en aquell moment era la seva etapa perquè va reeditar el Sabater d'Ordis va reeditar Climent va reeditar Les Bruixes de Ller i jo sé les tirades que feia i ho feia ell, en Pèrgamo ho feia el propi pare, sí, bé, i tot continuar. allò es va vendre, es va vendre, i feia tirades, no eren tirades de 500, eh? eren tirades de 2.000, i tot allò es va vendre. El banc dels Pirineus això va ser una altra cosa amb els sonets però jo et dic lo que va fer ell perquè allò va ser el pare que ho va autoritzar i els quatre però... llibres de Barcelona a Vallcour l'any 2003 allò, fer, allò va ser important, o sigui... I tots els sonets l'inèdit, sobretot... somni de cap de creus que més hi havia, i els dos, els bruixes i els sabates però sobretot d'inèdit és el somni de cap de creus els altres sí. tornen a ser reeditats però com que són quatre volums i a més a més molt, molt ben fets sense sí, sí, sí, que, sí, sí, sí, sí, que no es pugui fer un altre diputat bé doncs hem parlat ja, ja no vull dir més coses que us poden imaginar i Uh, una última cosa perquè vegin un altre autor important francès també he dit Proust doncs deixim acabar amb Montaigne Montaigne que el llegia i el cita, i el cita més d'un cop uh, moralista, consideracions sobre la mort, allò no entenc m'interessa veure la cara que posa una persona davant de la mort, aquest tipus de consideracions saben que a Montaigne n'hi ha moltes i en fages que el llegia, doncs a vegades el cita des d'aquest punt de vista, però n'hi ha un altre que em fa més gràcia i amb això acabo, eh? diu que està molt sol i que rep el diari poca correspondència generalment nulla, està tancat sol, viu sol a Can Climent de Castelló i apenes li arriba correspondència, estem parlant dels anys 60, finals, finals, finals. generalment no el corresponde, el diari el diari Llevat els comentaris de mossèn Conill al concili Econè... ecumènic que aquí és on diu el concili econòmic que diuen els països poca cosa m'interessa del diari, eh? ell que havia col·laborat i ha escrit, i havia fet crítica d'art etc etc. Sí, sí. passo els ulls pel plomb i article de fons i ho he dit i passa els ulls només i em proposo arranjar encara uns fets difícils etcètera, etcètera. quin plaer treballar sense mètode aquest és faigès Quin plaer treballar sense mètode, ens ho podem imaginar. Ara això, ara allò desordenat, uns vet, però però funcionant molt bé de cap. Quin plaer treballar sense mètode, però intensament. Treballo, salto, eh, treballo amb una activitat fabricitant que interrompo, i això es Montaigne per mi, per baixar a l'hort a regar els meus rebenets. Eh, eh, eh, Montaigne ho feia amb els cols eh? i deia que la mort m'atrapi regant les cols per treure el pare bé, i al cabo eh, eh, he, he de fer uns agraïments i reconeixements públics naturalment en primer lloc a Carles Fages i Torrents que em va obrir l'arxiu que em va estimular l'edició d'aquestes memòries que s'ha pogut fer en doncs, dos anys o... Bueno. Dos anys, dos, sí, dos anys primer anar a casa seva després en va deixar els originals manuscrits i, i, i anar fent aquestes coses és qüestió d'anar fent només. en segon lloc no és aquí però agraeixo l'alcaldessa Marta Felip que ens ha, ens ha rebut i ha vingut aquí en aquest acte el presidit, i el Batlle de Castelló que avui, Xavi, no, avui que no, no però en Xavier Xavi Sant Lleir sense la col·laboració d'aquestes dues autoritats i dels seus ajuntaments aquest llibre encara seria un projecte he d'expressar també el meu agraïment en en Genar Fèlix, que avui tampoc ha pogut ser aquí eh, l'editor de Brau perquè va afrontar una edició difícil i eh, ha demostrat ser un gran editor perquè és un llibre, no solament dels que deia Enriquet que s'aguanten sols és, important. és un llibre molt ben fet com a llibre, és un llibre molt ben fet. es va haver de fer acabar amb excessives presses però no s'hi veuen eh, Van no. treballar com negres el mes d'agost i setembre fins i tot ell venia roses a estirar-me papers que jo repassava, notes, coses es movien, corrien, havíem de canviar la pu... Bé, hi va haver aquelles coses d'última hora i 40 pàgines d'il·lustracions o més, 40 pàgines d'il·lustracions i l'arbre genealògic de la família aquí hi tenen part l'editor i, i tu jo no hi tinc, diguem-ne, en aquesta part a veure uh, i finalment a la... és? A Nati és? l'Anati l'Anati, perdona l'Anati Vilanova que va facilitar, o va facilitar, l'accés a documents inèdits, Un, els tens exposats allà, a documents inèdits de fases de Climent, dels quals, com a, dos com a capítols d'aquestes memòries, es conserven aquí. Per ell veu que a Fages del teu avi va fer una deixa a la... A, a la, la Ligreia. Li� Ai, li� has... ho diràs. Doncs bé, Nati, que més a més a més d'aquests a... documents que estudieu, t'has interessat i has preocupat perquè fessim aquesta presentació. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció. En primer lloc, gràcies per la seva assistència. Jo seré el curt. Per mi és una alegria veure, per exemple, quan vam presentar aquest llibre a l'Ateneu, veure el que ha dit abans l'alcaldessa, la Marta, que va faltar, doncs pues, tu, estava ple, gent que es va quedar fora, va això és així, després van presentar a eh, Can Climent, a tope també, estava mm. a la casa, estava a totes les faixos, estava ple de gent i tal, després no és exactament la presentació de les memòries, però la doctora Vilallonga, la setmana passada, a Girona, a la Casa de Cultura, va, va fer una conferència sobre el meu avi, estava ple, la Casa de Cultura, estava ple, mm. i avui... Ostres, està ple, eh? Enhorabona, Nati, enhorabona. Ja, ja, ja, ja. Jo explicaré un, un, una anècdota. El meu pare m'explicava que quan el, el, el meu avi ja estava morint, ell va saber els últims dos mesos que es moria, ho tenia molt clar, estava a Can Roca, i llavors l'alcalde que hi havia en aquell moment, l'alcalde Guardiola, Eh, el va a veure, eren molt amics, el, el, el va visitar diverses vegades, però l'última vegada, possiblement seria 10 dies abans que ell morís, ell va conservar el cap clar durant, o sigui, fins al final, pràcticament, va entrar dues vegades en coma, però, tal, però va sortir i, i, i de fet va estar un dia en coma i va morir. Pues L'alcalde Gordiola li, li, li va dir, Carles, què eh, t'agradaria que fes, Figueres? No l'altre eh? eh, dia me'n vaig en recordar què t'agradaria que fes Figueres per... què voldries Adel? el meu avi li va demanar que la biblioteca portés el seu nom això, eh? això, tal. i amb això de la biblioteca que bueno, era la biblioteca que estava la senyora Parxés eh, al carrer Ample i també tinc que dir una cosa, jo te'n recordaràs, jo era molt petit i tal, però me'n recordo, sempre, és, és, és fort, però me'n recordo d'aquell estiu. Jo estava, vaig passar molts derratos amb ell, el, el, el recordo allà a Can Roca, en aquell llit, eh, amb, papers, amb papers, amb el Montserrat Valleda, que estaven acabant el somni de Cap de Creus, era la seva obsessió, ell va morir ell va acabant el somni de Cap de Creus. I me'n recordo que cap a finals d'agost, jo estava baix jugant amb un fill de Roca, i vaig veure el meu avi que baixava l'escala, baixava l'escala vestit, amb traje, i va ser l'última sortida que va fer ell, de, a, a veure, pel seu propi peu. Després va anar a morir a l'hospital. I, I on va anar el meu avi? Va anar a la biblioteca, i possiblement... O sigui, l'última vegada que va que el meu avi sortir pel seu propi peu, caminant i tal, i qual, que jo vaig preguntar, ostres, a l'avi, perquè jo mai me vaig pensar que l'avi es moria, no ho semblava. La veritat és que jo, bueno, la, la, la, la sensació que tenia en aquell moment, bueno, està malalt i bueno, ja es curarà. Això, bueno, em va quedar gravat, després ell, bueno, pocs dies després, vull dir, això ho estic parlant de finals d'agost, ell va morir un, un 1 d'octubre, va anar a l'hospital, i, i bueno, jo llavors, eh, bueno, ell devia jo no sé com va anar ben bé això que et deixava la... Bueno, sí, però potser el mes de jo feia vacances i érem a l'antiga i ens van venir a buscar perquè el teu a em volia veure i... vale, va -li. Va -li. Uh, volia despedir sí, vale. vale. I, jo, i després suposo que tot aquest fons que Nati t'agraeixo molt el tens o sigui, això... bueno, els dos, em veia ja tu eh, vull dir que el teniu ben ordenat i catalogat Vale, vale, okay, okay. perquè jo no sabia ben bé com havia anat jo també pensava han, han, servit, han, servit. han servit per això i finalment el que tinc que fer és agrair o sigui, agrair a, a la comissió Fagis en general, que és l'Ajuntament de Castelló aquí representada per l'Antònia sí. eh, la Marta Felip amb en Pec Torner, no, no sé si eh, vull dir, el senyor Godoy, vull dir, eh, sense ells, amb en general Fèlix, la Generalitat, sense ells tot això no seria possible. Jo, simplement, les meves eh, més grans gràcies, i sempre dic el mateix, perquè, eh, tal, i no me n'oblido, perquè sempre em deixo algú, en, en Jordi Pla, en Joan Ferrarós, tinc que dir que en aquests moments pel poc si enviem ja tenim vuit obres noves preparades, sobre unes 22 més que hi ha a casa. No sé cap tal, però la... la sí, sí unes 20, 22 obres Aquí d'aquestes 22 no dic tal però ja tenim 8 preparades que aquestes segur que tal no, 22, 22 obres o 15, no, 22 obres que les tenim dalt eh? felicitat eh? eh? no, no. Eh? no t'han de conèixer i posar lo allà un toca no? i bueno en, ara en, en Jordi l'any que ve traurà l'auca de, de mi mateix en, en, en Joan Ferrarós els epigrames i, bueno, i anem treballant Dos volums, després eh, tenim per allò, allò, dos volums. Eh? Un dels retrats dels seus amics, els meus difunts. que era tu altra, era, que es que però, has no he acabat. He dit, era el, el tercer llibre, el de la mare, el de m'ha llegit i els retrats dels seus amics els meus difunts. Però hi ha un títol i tot i pròlegs. Que és cosa d'en Narcís. Mm. I sobretot en Narcís, que, bueno, que va, ser, realment, va, ser, va ser una gran casualitat la vida dels sí. Egits. Aquell dia al portal que ens vam conèixer, tu el vaig portar a casa, ell me va dir que allò es tenia, que, es tenia que veure i bueno ens va, ens va, ens va, el va presentar, presentar el noi que porta al portal ens va presentar i aquelles coses vam dinar junts i, ell em va dir, i, i jo li vaig dir pues, si pots un dia vin a casa va vindre, i jo pensava la realitat eh? la pensava que no ens veuríem més carai, em vas trucar i, bueno, i d'aquí ha començat una gran amistat estat no vull ser més llarg. Moltes gràcies si volen dir alguna. Cosa. Eh? Si volen dir alguna cosa preguntar no sé, a algú no sé com tens eh, si, eh, per mi intentar si hi ha alguna cosa de les que no he dit o ells sobretot si el net el net So el vuit i pot elclaiment que el vau tractar o ja ho crec sí, no? sí com si el sentís sí, creu que es pot dir això que són jo m'ho sembla i sinceres jo que sí jo l'entendro Sí, no, no. Fa, escriu molt bé, però no fa literatura, diguem, en el sentit de ficció o de Aquest somni uní i bueno, això, aquest somni és un recurs, no? No, era per Dalí, per sí, sí, sí. dir. La mental eren realment anihil·strictada. sembla Dalí ara o per passar. junts l'any a 61. Sí, peròiqui no, ja no estava identificat. Dominic quedava molt malament. Sí, el que passa és que en Dalí estava tot el dia voltant. Vull dir, a fora de la selva. Per a fora no. de la selva, jo sé que tinc a casa, que a, anaven a pot lligat, o sigui, eren amics, eren amics. A l'enterro no va vindre, però va enviar una carta i va enviar una corona de flors, si no us recordo. No, jo no estava molt normal. Jo tenia 9 anys, eh, vull dir, no. però bueno, el que he sentit. En eh, un no el va copsar. Això ho hem de sentir poder. Ho no, no, no, no, no el va copsar, no va, no, no el va. Hi havia alguna cosa que no li agradava o no el volia? No li agradava, una que no li agradava. En pla era molt ordenat, molt... Ningú l'estava, aquest tipus. No, Bé, no, eh, no va, no va, no també ho va fer amb la guerra, eh? Ah, no vull culpar a que era un gran escriptor humanitat. Però aquestes coses una mica de caràcter d'ell, com ho diria, eh? de, de frenar en fiencegarra també, no, no, no tolerava les memòries d'en Segarra, Pla perquè em el proe ell i en Sagarra que fes compliss teatres i, i, i estcridis versos. Però noi segar es va despenjar amb unes memòries de 800 pàgines tan ben escrites, el no? que en Pla que vol poder veure que era bo, no ho volia acceptar-. No ho volia acceptar és a dir, trobava defectes, defectes i en faig el mateix ja Troba... diuen el paròleg el que paròleg que hi ha lògica fàbola del Sabat i sí. ho hem dit és veritat sí, sí. i ja diu un mirador un sabat, una miradora tradicional, una pla oh, sí, sí, sí. però no van acabar no van acabar la idea i una pla és que vostè no ho no, no ha conegut vostè no, no, no ha profunditzat amb ell, amb la seva obra, la seva personalitat oh. s'ha quedat una mica així però... a l'escapça les sí. deia que era un dandi Això. que era un feudal l'últim cagalló no. feudal d'Àpoda l'últim cagalló feudal d'Àpoda però alerta, en Pla quan deia aquestes coses i en la segara que hi trobava doncs, que era massa barroc eh, que feia el pinyol que es notava que havia estudiat els jesuïtes ho deia negativament en Pla Bueno, però és aquella cosa de defensar el mat, el mat, el gris eh, que feia ell i que el que despuntava, doncs ell mirava, amb això també era mètode una mica muntany, eh, clar, d'abaixar. No, la persona que d'abaixar. Ara, no la l'abaixessis amb ell tampoc, no? Altra és una llàstima perquè tots dos són grans escriptors obsessius, eh? a més a més d'escriure a la clínica bueno, hi ha un dietari d'un moribund que va titular dietari del moribund bueno, jo que... el vaig trobar el dietari que el vam juntar amb les memòries sí, a l'apèndix eh, que, a que ell, eh, la, ell va estar 15 dies a la clínica és quan el dia, li diagnostiquen que, que, que mor no? i ma trobo tota una sèrie de folles, un diatari que va marcant, basc... bueno, està llibre, està en Llebre. De, Sant, de Sant Joan al 10, 10 de juliol i explica la vida del clínic, ho ten molt de i les visites contínues, un dia sí. li porten un diari, no sé quin la vanguardia. Registjeix la pròpia, i la seva esquela. Una necrològica. Fages dels pocs ha pogut veure l'esquela pròpia en vida. Però perquè la van publicar. Es van avançar, sí. Algú devia dir en fages... Perquè havia entrat, Van entrar en coma tres vegades. I si una d'elles... Es van era... precipitar. Sí, però hi ha, hi ha més gent. He conegut, un, he conegut un senyor que va, que va sortir com a difunt, però allò era de la guerra. En tals soldats tal han mort en combat, a Teruel, no sé on... I sortien, van sortir, eh? i ell guarda la, el retall de diari, encara es viu, però va constar que era mort pobreta amb 15 o 16 anys i, i, i mira, ho va llegir. Tant però, de jo, per una altra part, també pugui dir està guardada a casa, també tot, hi ha tota la part de Maroteca, tota la part. Ostres, no. quan ell va morir, no. cuideu, va un gran, és un poeta que queda, queda apartat, però moment, apartat, però quan mor, quan mor, Se li fa molt de resó. O sigui la notici era'avantguardàrdia.gui o tinc tot guardat això vaig, Però, tota a, casa. Mè, a més de Triadú més catòlic eh, catòlic, Al cap de dos anys, el, el, el, la metodologia diemne els marxistes eh, realistes i materialista molt diferent que fan la seva antologia, Castellet Moles, el 63 l'antologia del segle XX, poesia catalana del segle XX, va, va fer també molt sí, efecte, però López Picó per exemple, no era del seu gust no anava amb la història no, no, és que i no, Fages no. tampoc llavors ja en portem dues, clar el, el 51, el 63 a cada antologia important d'aquestes canòniques, diguem-ne, i de grans crítics Carles Fages de Climent no hi és bueno es nota amb, amb escrits d'ell que ell va passar els últims 10 anys molt sol i, molt, i tal això ho sap aquest reconeixement que pobra doncs, entenc que sol des de Castelló eh... trobava molt això és el que es veu, es llegeix i ho trobarem explicat aquí de tota manera som aquí per parlar d'ell i en previsió de publicar aquestes i més obres un escriptor són les seves obres sobretot alguna coseta, alguna pregunta, un matís? Esperar una mica que arribi el coneixement ja no només de, tot, de tota la gent interessada sinó sobretot també a, a les universitats. Eh, pensa que encara no hi ha arribat en, Sagar. en Sagarra. Per, per... En Segarra encara no és ja. un autor tractat, estudiat a les Fages ja té una tesina un treball de final d'un màster una tesi petita, Exacte. una de licenciatura que en dèiem abans, una tesina un treball, un estudi, acadèmic que tu ho has dirigit i suggerit amb un noi que volia fer pujols de li, alguna cosa així i jo vaig dir Vaja, la Conferència Vila Sacra Capital del Món. Doncs aquesta conferència famosa de l'any 56, la que i publicada amb els dibuixos tan bonics, doncs, eh, ja té un treball acadèmic. Crec que és el primer, i això m'agrada dir-ho, és el primer treball acadèmic en el sentit que es va llegir defensar davant d'un tribunal, a la Universitat Pompeu Fabra. Érem tres els jutjava. I, I va passar, no cal dir, amb molt bona nota. Jo aquest treball que no, ha, no ha publicat crec que pot ser un, un, un resumit o un abstracte una introducció a una nova edició que es fa mai de Vila-sacra capital del món hi ha el pròleg d'on Déu Anem. ho feu però una introducció perquè cita dos autors, un de francès i un d'anglès i això, això interessa que ell no els imiten no, no els devia ni haver llegit Vaja, són, són, difícilment els podia conèixer el francès no sé per quin motiu que penso que no el podia conèixer i l'anglès menys un tal Dick i aquest noi, aquest alumne, un xicot jove que va treballar-hi, doncs fa veure que coincideix, Fages, en un gènere que altres han tractat, i com que en aquest país hi si trobem que un anglès o un francès o un americà sobretot ho fa, doncs llavors ja, ja, ja donem importància, si no, no n'hi donem, no? I el cas Fages, doncs, té semblances. El gènere, eh, com ho diríem, eh, ucrònic, l'ucronia, i la, amb ironia. Ucronia, home, imaginar què hauria pogut ser... En tot, la batalla de Moret, si s'hagués guanyat, què? Home, doncs un imperi a banda i banda, un regne a banda i banda del Pirineu. I on seria la capital? Home, ell no va dir... Castelló d'Empúries, el comtat de Castelló, però delega com a capital Vila-sacra. Llavors això ja és broma o ironia, però ja és aquesta. I Barcelona? Bueno, sí, una ciutat que hi ha més abans. Però la capitalitat de vila Vilasacra, eh, del món, és perquè, clar, aquí seria això el que dèiem Pujols, que ho tindríem tot pagat. Doncs aquesta, aquesta visió crònica i irònica la trobem en un anglès un francès i que no hi ho ha explicat molt bé, veu? Jo crec que mereix aprofitar-ho. Doncs ja té un treball acadèmic, per aquí es comença. Pensin que Verdaguer no tenia cap treball o almenys cap tesi doctoral, Jacint Verdaguer, no tenia cap tesi doctoral l'any 1990, és a dir, eh, pràcticament 90 anys després de mort. Per què? Home, bueno la universitat era el que era, el franquisme no sé què, no sé quant, però un estudi una primera tesi. i eh, va ser així va, el, el 7 de setembre de 1990 es va defensar una primera tesi sobre Verdaguer Segarra tèstia, no n'ha tingut cap encara tesina, alguna cosa, poc, poc, no agrada eh? perquè, ah, jo crec que els més populars, els més llegits, els més coneguts la gent que ha escrit per ser més entesos mm, mm, se'ls rebutja per populars. això en Segarra el, el traia de, de Fugó eh? que li deguessin popular en el pitjor sentit no? i li deien gent que quan publicaven uns poemes doncs era un llibre la, la meitat d'aquest o menys i en feien 100 exemplars i, i, i en venien 50 ara ah, eh, aquí va passar i no dic noms eh? però en Segarra estava a les antípodes i, i, i faigues igual i en Pla era això un professional, amb en Cruzet, amb en Vergés pam, jo, un llibre a l'any perquè la gent llegís i, i el llegís amb ell <ríe> bé o sigui que aquesta història de Pla va passar a la universitat no fa tant Segarra ja que encara encara és el purgatori eh, és massa gros dic, no sembla català <ríe> anava tan sograt el gran autor que arriba al poble, omple teatres, els versos la gent se'ls assabia, feia sàtira també, feia sàtira com faig, i una prosa fantàstica als diaris, i a les memòries, i la novel·la. Clar, per què la universitat això a nosaltres? Jo hi he passat, en anys, i, i... Doncs per uns prejudicis no literaris. No estrictament literaris. A part del popularisme que es diu així, i, eh, i verdaguer, és imperdonable que no tingués tesis des d'abans de la guerra. Però... De fet, potser una cosa que, que, que dona una certa esperança i bé, potser s'ha arribat a corregir a temps és que algun d'aquests mestres importants de la, de la literatura catalana dels anys 70, de 60, 70, 50 eh, va acabar o ha acabat els seus darrers assajos centrant-se precisament en Verdaguer. Tens tota la raó i aquí no hem pas d'entrar en nom. rectificació que sí. no deixa de ser esprecedora. Està eh, vist així i positiu, és així com dius tu. Jo la veig d'una altra manera, coneixent el personatge, que és que allà on veu hi ha moviment d'altres que treballaran i faran, cas de Verdaguer, doncs els de Vic, Torrents, etc d'altres que jo també ens hi posàvem i feien coses als anys 80, aquest senyor que dius li agrada sempre, de sempre, posar-s'hi a davant. Rodoreda, Espriu, el, de... el que sigui. Eh, jo, jo ho veig més així. Jo ho veig més així. es Dispensaran que no digui el nom perquè... En fi, perquè tots som mans i qui no té un all té una ceba. Però, es fa quan la ceba o l'all representen poder, eh? possibilitats de publicar, diners, en fi, quan hi ha poder acadèmic, les coses, les coses... Sí, sí, no li interessava, deia, fins un bon dia que li va interessar. M bueno, benvingut el club, no? i la Rodoreda, un altre gran... Un altre gran, però també encara ara va controlada i, i l'espriu també ho dirigeix allò, hi ha qui ho pot fer i qui no ho pot fer. I això és el bonnic que, que fa que estudi verdaguer està molt bé. Sí ve ara quin dia.